Szervusztok kedves hallgatók, ez itt az önkényes mérvadó, a Jazzin, Horváth Oszkárral, Díny és Gergővel, Puzsé Roberttel, 2010 az SMS számunk, írjatok nekünk. A testmozgásról fogunk beszélni. A testmozgásnak a kultúrájáról mai napjainkban, meg az evolúciós alapjairól, ami az elmúlt néhány százezer évet illeti. Nyilvánvalóan ma itt a modern társadalmakban, meg főleg a nagyvárosban, ahol kifejezetten fogható ez a frekvencia, nem nagyon szükséges, hogy megmozduljunk. A vécére is mehetünk autóval, nem nagyon szükséges, hogy bárhova is gyalog menjünk. Leginkább mindenhova elvisznek minket háztól házig, vagy tömegközlekedéssel. A a a, aki már testmozgást hoz folyamodik, az mondjuk felül a biciklire. Ez egyfajta testmozgás, de, de a legkevésbé sem ö, ö, alkalmazzuk azokat az evolúciósan nagyon jól, nagyon mélyen beágyazott ö, Ö, ö, mozgásformákat, amelyeknek a révén évszáz ezredeken keresztül győztük le a távolságot. Nem kell legyőznünk a távolságot, a civilizáció meg a, meg a technológia segít nekünk legyőzni a távolságot. Ugyanakkor ott van a végtelenül ö, ö, mélyen ö, belénk hasított evolúciós drive, hogy, hogy mozogjunk, és akkor ezt megtesszük egy futópadon, mondjuk, és hogy azt az illúziót is elsajátítjuk, hogy haladunk, kapunk az arcunk elé egy monitort, amin a liget, már is a ligetben érezhetjük magunkat, és úgy érezhetjük, mintha futnánk. Én, ez nekem végtelenül abszurd élmény, amikor elmegyek egy ilyen, és mondjuk szép az idő, és süt a nap, és elmegyek egy ilyen, egy ilyen terem előtt, és látom azt, ahogyan emberek tömegesen a futópadon, a National Geographic channel nézve futnak, és sportolnak. Nézhetnének egy mókust, aki egy kerékben öö, hajtja magát, az is Légy, és, ott van, és ott van a, a gyúróterem a, gyúró a liget mellett, és ott van a liget, és igen. Háttal, de a monitoron, ami egy tükör is lehetne, az, azon a megy a liget, Igen. a diákliget. Most az a, az a megfigyelésem, hogy éppen nézik a ragadozó állatokat, emlékeztetve magukat, hogy érdekes <gül> módon azok közül egy se dagadt. El kéne futni. Igen. A természetben nincsen ö, súlyfelesleg. Ez a legérdekesebb, hogy a természetben csak, a, a, egy állat is ö, lehet dagadt, de nem felesleges. De ez, de ez a, Bélcsög, de, de fóka de csak a Igen, de csak akkor Bánna. lehet dagadt egy állat, hogyha az ember magához veszi és felhízlalja. hogy a természetben nem dagadt. Nem, most hát azzal kapcsolatban nekünk az az élményünk, hogy dagadt mondjuk fóka vagy jegesmedve, az nem dagadt, az, az állat a standard úgy néz ki, annak a zsírrétegnek evolúciós funkciója van, az nem dagadtság. Hogyha, mm. hogyha több erőforrása lenne, akkor többet szaporodna, és akkor azon a területen többen élnének, és mindegyik nem dagadtan élne. ez szemben tök igazad van. Nincs olyan akváriumi hal, akit fölboncoltak, mert szoktak akvárimi halakat felboncolni e, haláluk vagy elpusztulásuk után, e, akinek ne lenne zsírfölösleget. Én, én például teljesen megszoktam döbbenteni az embereket, hogy hetentelten csak az akvárium halakat, mert mindenki úgy imádja beszórni azt a kis bigyót, és akkor úgy jönnek alak, és akkor szeretik őt. Az csodálatos, mert, ennyi nem? mert ennyi a kapcsolata a halaival. Ha, ha ad neki enni, akkor a hal, az reagál az ő létezésükre. És neki valójában erre van szüksége. Ő azért tart kis állatot, hogy a kisállattal legyen interakciója. Ezért tetik. Ezért tet is. vele és futna vele, esetleg, a hallal nehéz, vagy legalábbis nem nagyon érdemes, de egyébként a kutyával sem mindig, és egy olyan kutyát mondjuk, amelyik a lakásban hát nem annyira jól érzi magát, mert terelő kutya egyébként. Én azon szoktam gondolkozni, és szerintem ez nagyon gyakran jó megközelítés, hogy tegyük föl megismerkedünk egy idegen civilizációval, aki nagyon értelmes, képes földolgozni az emberi fogalmakat, a kultúrát, de nem ismeri őket. És be kell neki mutatni, és nagyon gyakran érdemes ezen a szemüvegen keresztül vizsgálni a világunkat. És amikor elmeséljük, hogy miért dolgozunk, akkor azt ugye el tudnánk elég jól magyarázni, kicsit körülményesebb lenne, hogy a kultúrában a dolgozók azok mit csinálnak, de ha elég értelmes, hogy nyilván neki is van valamiféle hasonló, és megérteni. De amikor elérkeznénk a szabadidős, még talán az érsportot könnyebb, hogy, hogy másokat nézzünk, hogy azok versenyeznek, az első kap valamit, mi meg izgulunk, hogy ki nyer. Főleg, ha be van hűtve a sör. Igen, ez nagyon sport, de, de mi van ezzel a szabadidősporttal, hogy miután dolgoztunk, vagy előtte, korán fölkelünk, még korábban, mint ahogy dolgozni kéne, és átöltözünk valami külön erre a célra szánt ruhába esetleg. Szabad idő ruhába? Eh, szabad idő ruhába, sport, hmm. sportöltözetbe, és, és hát elkezdjük magunkat tulajdonképpen gyötörni. És nyilván el lehetne egy kicsi körülményességgel magyarázni, hogy ennek mi az értelme és az oka, de azért ez magyarázatra szorulna. Tehát, hogy elsőre ez nem tűnik evidensnek, hogy a társadalomhoz az szólzát tartozik, mint hogy száz éve, 150 éve jelentek meg az első hobbisportolók. Ezt nem tudom, tudjátok-e? Tehát előtte az, hogy hobbisport az nem nagyon létezett. Az érsportnak voltak elődjei, a lovagi tornák, és persze valamilyen értelemben az is egy versenysport, hogy a két szomszédos falu megküzdött valamilyen módon egymással. De egy az... ilyen hipster ripas jelenség volt, amikor volt a 19. Vesselén században felvett egy ilyen nevetséges, ilyen, ilyen, mintha nadrágra kívülre fölvennél egy, egy bugyogót, <gül> valami ilyen spiruhát, és ő pózolt azzal, meg van az, amikor mondjuk Sherlock Holmes beáll boxolni? Tehát az intelligencia igen. helyett ö, oda teszi az erőt, mint a mai ö, politikai újságírásban ebben az egy-két hétben úgy látszik, hogy divat lett. És így beáll boxolni, ez a, tudod, ez a szabvány box igen, igen, de nem igen. a kemény csávós, hanem az az olvasott box igen, igen, És így lassan köröz az ökleivel. Ö, nagyon cuki. Na, körülbelül így képzelem el a 200 évvel ezelőtti hobbisportot. Hát valóban minden indult, és, és nagyon erős késztetésünk van, hogy csináljuk. Ö, belső is, meg külső is. Természetesen sem van, aki nem csinálja, és egyáltalán nem csinálja, és hülyeségnek is tartja, és azt hiszem, hogy szíve joga is. Viszont nagyon sokakban megvan, vagy azért, mert belülről tényleg akarják, és tényleg nagyon sokan akarják csinálni, hogy valamit mozognom kéne, és tényleg úgy olyan szükségem van, és olyan jól érzem magam utána, illetve vannak külső kényszerítések, hogy mert egészségesnek kéne lenni, mert jól kéne kinézni, mert divatos dolog sportolni. Tehát ezek, ezek mind megvannak, és akkor ezzel kapcsolatban várjuk az sml hogy hogy miért sportoltok, miért nem sportoltok, 06 2010 09 hogy vagytok ti ezzel, és mit láttok a környezetekben? Én azt gondolom, hogy az embernek egyszerűen szüksége van erre a mozgásra, és nem azért, mert ez valami nagy könyvben meg van írva, hanem azért, mert az elmúlt több százezer évben ezt az ősei mindig elkövették, mindig megtették, ez hozzátartozik az életmódjához, a, az evolúciós ö, ö, szükséglete hogy mozogjon. Na most a modern világban ez a mozgás nincs biztosítva. A helyváltoztatás nem is megoldható ezzel a mozgással, mert olyan mennyiségű időt vesz, veszítesz, hogy kizuhansz a modern térből. Kizuhansz, tehát Nem tudod teljesíteni, a modern élethez szükséges. és csinálja az ember, ha csinálja. Pont azért megy el kirándulni, pont azért jár kerékpárra, hogy kizuhanjon a modern térből. Na, pontosan erről van szó, hogy ehhez, ehhez vissza kell térni. Ugyanakkor aki fizikai munkát végez, annak nem ezen a téren van, ö, van szükséglete, épp ellenkezőleg. Nyilván megfigyeltétek, hogy aki fizikai munkát végez, az a hétvégén, vagy olvas, vagy... Filmet néz, vagy keresztrejtvényt feső, TV-t néz, aki meg egész nap, vagy egész héten szellemi munkát végez, és ülőfoglalkozást, az pedig a hétvégén kimegy a telekre is fölássa a kertet. Úgy, ahogy aki napközben öltönyben, azaz hazugságjelmezben dolgozik, ahogy én szeretem hívni, mindenkitől bocsánatot kérek, akit emiatt lenézünk. Ugyan Ugyan jó, amikor ilyen tököket neveztesz, mondasz egy keményet, és rögtön bocsánatot érsz egy nemzettől. Se, se, se, se, se, te, nagyon kérek, volt, amit mondtál. Nem, de de, de, de ez egy jó ráresít, ezt egyébként én értem, hogy ezt szándékosan csinálod, de nem nézed le őket, te szeretnéd őket lenni, de nem nézed le. mert Nem Há, őket nézed le Na, hanem hagyjuk. a ruhájukat és a tevékenységüket. Igen, most nagyon sok embernek Levehetik rosszul esett azt. az, ami nekem jól esik. A következő <gül> van, ők elmennek este bulikázni, fölvesznek ilyen drogos tréning felsőt, és ez a, ez a fényes, fényes Adidas, tudod, hogy hogy néz ki, ilyen trainspottingos cuccokat, mintha csak. Ebben lettek volna egész nap, mert szeretnének mások lenni, mint akik. Aki pedig egész nap ilyen drogos tréning felsőben van, az, az, az estére Fölvesz egy zakót, és látszik rajta, hogy az érettségi, a ballagás, és valamelyik unokatestőjének az esküvőjén vagy temetésén kívül nem volt ez a ruházat. Én, én rövidnadrágba járok dolgozni, ha, amint az időjárás engedélyez. Ön Rövid rövidnadrágba járok bulizni, és az az érdekes, hogy nincs. Az azonos, hogy, hogy hát ez van. Hogy rövid. Nincsen. nincsen, nincsen Ö, ö, olyan, hogy pihenés. Mit jelent az, hogy pihenés? Mert hogy valójában arról van szó, hogy ha fizikai munkát végzel egész héten, az szellemi munkával pihened ki, mert mm -hmm. a keresztrejtvényfejtés is egy munka, csak, te, csak te olyan ritkály jutsz olyan Pedig ritkán... lehet nyerni vele ilyen balatonszeleteket, vagy nem tudom. De, de miért most? Az, hogy, az, hát hogy lefutsz, lefutsz két kihívás, és a jó poén, amit Az, hogy keredbe. lefutsz két szigetkört, az talán nem munka. Rohadt, kemény munka, mm. amit amit pihenés gyanánt végzel, mert valójában nincsen olyan, hogy munka, és nincsen olyan, hogy pihenés, hanem ami van, és ami egyedül van, az a fizikai Fáradtság és a szellemi fáradtság egyensúlya. Na most, hogyha valaki túlfárad szellemileg, az fizikai munkával piheni ki magát, aki meg túlfárad fizikailag, az meg szellemi munkával piheni ki magát. Tehát valójában az a fogalom, hogy pihenés, az nem létezik, hanem az egyensúly helyreállítását uh -huh. jelenti, bármerre is leng ki az inga, vagy bármerre is mozdul ki az egyensúly, az ellenkező Jellegű tevékenységgel tudjuk azt kipihenni, a szellemi fáradtságot fizikai munkával, a fizikai fáradtságot szellemi munkával. A sportolás, mint pihenés, a testmozgás, mint pihenés, az edzés, mint pihenés, illetve hát egy létezik a -e pihenés iránti igényünkről beszélgetünk. És két dolog, amit a Robi felvetett ahhoz kapcsolódóan. Az egyik az az, hogy az embernek valóban tényleg évmilliós igénye van a testmozgásra. Például ott van a futás, ami egy, látszolóan egy végtelen unalmas tevékenység, és lehet, hogy az is, bár én nagyon szeretem a meditatív részét, meg az, hogy lehet találkozni, ez persze összefügg a meditációval, hogy lehet találkozni dolgokkal, a természettel. Én például agybajt kapok attól, hogyha valaki arra, agybajt kapnék, ha valaki arra kényszerítene, hogy fülhallgatóval fussak, hiszen a legjobb az, hogy Érzékelet, hogy mi történik magad körül, mikor egész nap nem érzékelhet, hogy mi történik a világban, nem tudsz arról, hogy a természetben vannak hőmérsékletek, hangok, fényviszonyok, mert, mert állandósított és egyforma homeosztázisban A természet magad. alatt most a Szent István körút, Margit, Híd nem feltétlenül a, a, a Mar ezeket sziget az sziget útvonalak Nem ezt szoktam választani. De nyilván hát lehet, hogy valaki ebben találná meg, ezt, ezt nem tudom. Szóval azt akarom csak e, itt hosszasabb felvezetés után mondani, hogy az ember eredendően egy futó élőlény. Már hogy persze vannak őseink, akik a fán éltek meg előtte, akik a vízbe, stb. stb. De nem tudom, tudjátok-e, hogy az ember, aki nagyon bína az összes állathoz képest, az tulajdonképpen futásban nem olyan rossz. Uh -huh. Szoktak ilyen, ilyen alfa magazinban annak idején lenni, ilyen állatok olimpiája, és akkor tudjátok, ott van a gepárt, hogy az 110-zel fut, meg a jó, jó szélviszonyok között az albatrosz, nem tudom, 400 km per órával de hát mindig az ember oda van rajzolva, hogy a Jussein Bolt is nagyon le van maradva a gepárthoz, magasugrásban, tényleg azok az emberek, akik a világ legjobb magasugrói, és átugornak egy szobányi magasságot, még a nők is át tudnának simán engem ugrani, egy, egy magyar b bajnokságon át tudnának engem ugrani, és aztán jönnek azok, akik már bőven két méternek, két méter harmincat ugye ugranak, tehát ez tényleg elképesztő, de hát sehol nincsenek a nem tudom én milyen állatokhoz képest, vagy a bolhához a, ki, a testméletéhez képest. Na de ott van a, a futás, a hosszú ben amiben csak jók vagyunk. E, például van Velszben évről évre egy maratoni verseny, amit terepen rendeznek, és háromféle módon lehet indulni. Lehet indulni rendesen futva, lehet indulni bike kal az, az ugye Elég csúnyán mondtam, ilyen, nem tudom, hogy kell ezt magyarul szépen mondani, hegyi kerékpárral. Valahogy úgy kell megoldani, hogy az a tea vagy, vagy, vagy, hogy van, A-TA vagy tea Igen, igen, Tehát igen. mountain bike, vagy mountain bike. Igen, valahogy úgy. Tehát, mountain kerékpárral, igen. igen, és lehet indulni lóval. Uh, nyilván a ló, a ló az, a, az egyik legcsodálatosabb futóállat aki eredendően is egy, egy, egy jó futó a vadlovak is nagyon jó futók na de a tenyésztett lovak azok egészen kivételesen a a futásra vannak kitenyészve. Van egy óriási hátrány, hogy vinnük kell a hátukon egy embert, szemben ugye az emberrel, aki nem úgy fut, hogy még egy embert vissza hátán, de azért akkor is az a, az a több száz kiló, vagy egy lovat, az a több száz kilós állat, ami futásra van tenyészve, azért az egy elég komoly ellenfél. És ez, egy, ez egy terepen kiírt verseny, és évről évre változik, hogy ringás, lovas, mm. vagy ember nyer, mert már ilyen hosszú távon, uh -huh. tehát 42 kilométeren, és ilyen terepviszonyok között uh -huh. bizony bizony uh -huh. már egyenlő Kezd válni, még a lóval is, oké, okay, ott van a hátán a lovas, tehát nem tehát ne el, de még a lóval is a, a feltétel. Tehát ez, ez az azt jelenti, a... hogy a futó gyakran legyőzi a biciklistát? Igen, hát a, a, a biciklistát könnyű legyőzni, a sok az emelkedő. Tehát nagyon meredek emelkedő, a, a kerékpáros már hátrányba kezd kerülni, és hogyha lefelé viszont nem sík a, a teret, nem tud ezerre száguldani, e, akkor, akkor ugye nem tudja visszahozni. Tehát hogy mondjuk a kékesre mentetek már föl, nem tudom, előttetek van-e az a serpentin, ott gyalog le lehet simán előzni egy megállást, megyek. Én már párszor mentem fel a kékesre, szerintem tök jó fölmenni a kékesre, de, de minden, esetre, minden esetre le lehet előzni. Na most van olyan törzs, és ezzel kapcsolatban végeztek ilyen kísérleteket is, van olyan törzs Afrikában, aki úgy vadászik, hogy kinéz magának a törzs 4-5 férfi tagja valami antilopot, vagy mit a micsodát, és elkezdik egy picit megkergetni, külön, külön választani a csapattól, a csapat uh -huh. többi tagjától. Mindig ugyanazt az egyet kell kergetni, az fontos, mert mindig mást kergetsz, akkor a ezer antilop az legyőz. Amelyiknek a csík van a háta, hogy jegyzik meg? Nem, ők, nekik rááll a szemük, mert, meg kérdezik, mert, mert hogy ahogy, az. ahogy te meg tudod különböztetni, mert az autókat, uh -huh. egy ránézésre tudod, hogy ez melyik kiadása a nem tudom melyik márkának, ő az antilopból ugyanilyen jó, uh, és, uh, és uh, azt csinálják, hogy nem törekszenek rá, hogy elkapják, hanem mindig kergetik, és egy olyan 8-10 órán keresztül szokták kergetni, és végül. Abban hagyja. Végül az antilop eldől. Csi. Mert az ember mm -mm. ezen a lassú, hosszú távon jobb, még az antilopnál is, aki nagyon gyors, tehát esélye nem lenne úttól érni. Ezen a távon már jó. Most vanok így vadásznak. Ez egy konkrét vadászati mód. Tehát az ember valamilyen értelemben futásra született. Van egy ilyen című könyv, és innen van ez a Pláne példa. ha ők váltóban csinálják az antilop, meg nem. E, nyilván okosan csinálják, mert az embernek agya is van, hm. de, de ez egy olyan dolog, ahol az ember nem a fegyvere segítségével győzi le az állatot alapvetően. Aha, aha. Nem az eszközhasználat, hanem, hanem az, evolú, az evolúciós képessége. Beleírta a az, az agyát is. Aha. A testébe. Tehát, hogy hogy az emberben vannak ilyen, ilyen dolgok, és, és a futás az egyik, de az úszás is egy másik, tehát ugye ismeritek biztos a vízimajom elméletet is, tehát azért azt látni lehet, hogy minden gyerek hogy imádja, és milyen jól érzi magát a, a, a vízben. Tehát ez nem jellemző egyébként a főemlősökre, tehát a, a csimpánzok nem fognak bemenni, pancsolni a, a vízbe, mert, mert miért mennének be, hiszen egész más körülmények között éltek. Az emberben ott van evolúciósan az úszás iránti igény is, a kerékpározás iránti igény ez kicsit nehezebben meg. Fogható, de, de valahol ezekben persze, persze gyökereztet. A másik, amit szerettem volna mondani a, a Robi szavaira, ez a fizikai munkát végző emberek ö, szemben az edzéssel. Egyrészt érkezett ezzel kapcsolatban egy jó sms is, aki, aki azt írta, hogy ö, nem találom most egész pontosan, és elnézést, hogy nem szó szerint idézem, hogy a fizikai munkát végez, ö, de ennek szüksége van a testedzésre is, mert, mert azt tartja őt igazán egybe. De most ö, a fizikai munka az egy nagyon érdekes és trükkös dolog, az látszólag egészen hasonló, mint az edzés. Mégsem azt látjuk, hogy aki egész életében fizikai munkát végzett, az olyan lesz, mint a Schwarzenegger, vagy, vagy olyan lesz, mint a jüssel Bolt, vagy olyan mint a lighthouse De nem lesz olyan, mint a Red Pitt. Vagy mondjuk további A Munkája is hasonló. Vál, hogy további le, vagy egészségesebb lenne. Igen. Hát azért, mert az edzés során nem lélegzel be cementport ö, 50 ban Nyilván a ezek például. a körülmények is nagyon fontosak, de van egy még fontosabb egy edzés elméleti dolog, hogy az edzés, hatására valójában nem leszel jobb. A pihenés hatására leszel jobb. Az edzés egy stressz, okoz az embernek, vagy a bárkinak, hogy edz, amihez a szervezet adaptálódni tud, ha kap időt, meg tápanyagokat. Ha azt nem kapja meg, hanem újra edzel, újra edzel, újra edzel, mint, hogyha, mint hogyha úgy szeretnék valakit edzeni, hogy reggeltől estig hajtjuk egy ostorral, és aztán másnap is, és harmadnap is, akkor egyre fáradtabb lesz valójában, és végül lehet, hogy megdöglik, mint az előbb említett tantilop. Hogyha viszont... Mondjuk egy ember csak havonta egyszer megy elfutni, akkor meg azért nem lesz jobb, mert olyan ritka a, stressz, hogy a szervezetnek nem kell hozzá alkalmazkodnia, vagy ha egy picit alkalmazkodik, hát már megint leépítheti, mert ahogy a fókák nem halmoznak fel fölösleges zsírt, az ember nem halmoz fel fölösleges izmat. Viszont ha megfelelő időnként két-három naponta fut az ember. Ez nyilván edzőtségtől, távtól sok mindentől függ, és nem csak a futásra lehet mondani példát, vagy hetente emel súlyokat, akkor az adaptáció és a pihenés az pont úgy történik meg, hogy egyre, egyre jobb, egyre jobb a kerül egy ideig, ameddig ez a nagyjából lehetséges. Szemben képviselők minden nap nap kemény fizikai munkát végez, sem képviselők akartam a képviselők csak a képviselők sport. a van szó, a a fizikai munka is egészséges volna, Hogyha minden másnap végezné, és nem mondjuk, minden naput. Hétfői fizikai munkát egy keddi pihenő nap, egy szerdai fizikai munka, egy, egy, így, így, így, egy csütörtöki pihenő nap, egy pénteki fizikai munka, és utána egy, egy hétvége, és igen. utána egy hétvége követni. Akkor ki lenni, tele lenne az ország nagyon kigyúlt, és egyébként a másik napokon nagyon szívesen szellemi munkát végző emberekkel. Na, hogyha már Berki Tamást hallottuk, akkor erről eszünkbe jutott egy történet, és akkor tennénk egy pici kitérőt a sport testmozgás körből, mert, mert nem tudom, megvan-e mindenkinek az a körülbelül egy hónappal ezelőtti eset, amikor Berki Tamásékat az Edda behívták az X-faktor, azt hiszem, az X-faktor tehetségkutatóval. Válogatásra. Oszival megkerestük közben. Ugye arról van szó, hogy a frontzenekarként tettek föl egy számot, Berki Tamással közreműködve, aki nem mellesleg a Liszt Ferenc Egyetem tanára, ha csak nem tanszékvezetője. vezetője. És és a frontzenekardobosát keresték, ő azt mondta, hogy jó, akkor hívja vissza a gitáros, aki viszont alapí István. Én nem, meg nem mondanám ki az Edda gitárosa, mert azt hittem, hogy már rég nem ő, de ha valaki azt mondja, Alapi István, akkor százszor láttam színpadon, akármi másban is. És őt keresték meg azzal, hogy hát nincs -e kedvük ö, akár bemutatkozni. Ö, kö, következőképpen hangzott, hogy ö, azt mondja a cikk szerint Alíz, aki a, aki a felhajtó, ugye, aki keresi, a, keresi a, a zenekarokat. Alíz Nevet a adta, műsorban. A, ugye alapja a cikknek? Igen, azt mondja, hogy ó, nagyon jó, hogy hívtál, azt kellene csinálnunk, hogy bejönnétek egy szerkesztőségi meghallgatásra, ahol egy bizottság eldönteni, hogy vagytok-e azon a szinten, hogy bemutatkozási lehetőséget kapjatok, mint új tehetségek a műsorban. Mire az alapí? Kedves Alíz, ugye nem gondolod komolyan, hogy a 30 éves szakmai múltammal, több száz albummal a hátam mögött, amint közreműködtem, itthon és külföldön, magammal rángatva a magyar jazzéneklés és élő ikonját, Tamás, bemegyek azért néhány 20 éves hülye gyerek elé próbajátékra. Mire ő? Ja, éljen mélységig nem ástam magam bele a dologba, az én dolgom csak az, hogy új tehetségeket találják a műsorba. Sz szóval akkor nem érdekel titeket a dolog. És még egyszer rákérdez, még egyszer rámegy, mert hogy akkor szól, akkor nem szeretnétek új tehetségekkel összemérni a tudásotokat. Most, hogy tudom, hogy ilyen nagyon jók vagytok, hát nagyon jó az esélyetek, hogy bekerüljetek az élő adásba. élőadásba. Csimán mehetnétek. Ő, ő, ő, a, ő a világra úgy gondol, hogy itt, na most itt van a lehetőség, hogy ilyen jók vagytok, meg jazz tanszakon is tanítasz. Hát ez egy lehetőség arra, hogy országos televízióban több millió ember előtt megmutassátok, hogy mit is tudtok. És te mit tudsz, alíz, Azon kívül, hogy fölemel. A telefont is megnyomod a gombot. Tudjátok mi van, hogy alice pontosan ezzel hűítették be. Azért ment több száz társával, vagy több ezer társával együtt médiaszakosnak, azért dolgozik valószínűleg ingyen egy kereskedelmi médiának, mert behűítették azzal, hogy a világon a legnagyobb dolog, hogy benne lehetsz a tévében. Oké, te Aliz nem lehet benne a tévében, de legalább felhívhatsz embereket, akiket aztán eljutasz, és gyakorlatilag benne vagy a show és, és nem érti, hogy Berki Tamásék miért nem akarnak belemenni miért a Miért hagyják ki ezt a hatalmas lehetőséget, amit ő megkapott, és ő fényesen éltetett. Esköz... Egyébként sok tehetségkutatónak a formátumába beletartozik, hogy mindig vannak ilyen grúpok és talán előfordult már, hogy egy, egy csoport nyerte, Uh, igaz, Robi, te, mint uh, szakértője a témának. Pont nem az nyerte, amikor én zsűriztem, Akkor nem. Igen. De előfordult már, hogy valamelyik tánccsoport, vagy valamilyen uh, uh, csoportos pantomim. Szinte szakért. soha. Bolgár szinte soha. Szinte szinte pont az soha. a lényeg, hogy azért szinte soha, mert mindig az egyéni story az, ami igazán Mert sosem a produkcióra szavaznak az Ugy emberek. De a, a két éve rákos volt, de meggyógyult, azt el lehet adni. Egy kivétel egy van. Öt... És ez a Kelly Family ott a csoport, az egy story. Na most egy öthős nagyon ez ritkán van egy jó sztoria hogyha van egy jó sztoria, tehát mondjuk ők egy keresztény gyülekezet, vagy mondja, ahogyan a Kelly, Kelly Family, family. Vagy, vagy mondjuk ők egy család, és mindenki családtag. Mint a, a... És meghalt <gül> valaki ők, mint, mint a, a family. Family. Igen, igen. Tehát, ez, igen, ezek a jó sztori. Na most az egyéni sztori az általában mindig erősebb, mert mindig, mindig könnyebben vagyunk Hú. vevők rá. A csapatokat azért toborozzák ilyen hobbi castingosok, vagy casting menedzserek, de így számtalan ilyen csajt ismerek, mert görcsösen kapaszkodnak abba, hogy az ezért az elején, amikor végig ezeket a szerencsétlen, tehetségtelen embereket, fel tudjunk mutatni egy-egy tehetséget minden ilyen, ilyen válogatóadásban is, hogy ne legyen az, hogy tényleg csak az Alpári valami van. Aztán majd utána őket beválogatjuk a 12-be, és az első három körben le is kopnak, és ezért még gázit is kapnak ellentétben, feltételezem az átlag versenyzővel. Mert kell a biztos színvonal, addig, amíg meg nem találjuk a keresett színvonalat. És, és akkor azok, akik valami, valamilyen teljesít tudnak, vagy letettek egy szakmában elég sokat a, az asztalra, hogy így ezt a népszerű kifejezéssel mondja, ezek akkor is így van, ha az Eddáért nem rajongok, de nyilván valamilyen szinten azért nem összevethető a, a most az utcáról beszédülővel, azok pont arra jók, hogy az egésznek egy ilyen kis kellemes háttérzenét biztosítsanak, nem? Aha. Tehát, hogy mint amikor, a, mint amikor a, a névtelen szerző, aki egyébként a zseni, megírja, a, a kis sztárocskának, aki meg egy perc ember e, a remek számokat megszületett. Meg vannak ilyen történetek, hogy a képzett és művészetileg valaminyire értékelhető valakik, azok maximum alájátszanak. Quincy Jones-t keresem ezen a telefonszámon, van egy ilyen halászcsárdánk itt ö, ö, telkiben, és lenne egy lakzír, és szeretném, hogyha rántott hús közben egy ilyen 15-20 percet áfás számla ellenében hátérzenét szolgáltatna kázió típusú berendezésével. És egyébként a, a telefonhívásban van valami végtelenül ilyen szem mi bankáros is nem, tehát hogy, hogy akkor végleg szeretne erről a lehetőségről lemaradni? Menj az anyádba szóra, az, az, az, az, az, vagy kifejezésre az a visszakérdezésed, hogy, hogy, hogy akkor lenne egy, most egy egy alkalmasabb, egy lenne egy alkalmasabb pillanat akkor. A, az a legsajátosabb, ahogyan ez az alízit mo, mosdatja magát, meg ahogyan mentegetőzik, és hárítja át a felelősséget. Tehát, hogy ő ebben nem ásta bele magát olyan miért. Tehát, hogy itt van egy szituáció, ami rohadt kellemetlen, és ő nem azt mondja ebben a helyzetben, hogy, hogy úristen, ne haragudj, nagyon kellemetlen, kérlek, ne haragudj rám ezért, ez egy tévedés ah, egy ne, Nem tudom, hány éves alapisten, de kapásban le is tegezi. Igen, igen, de nem, de ne, érted, nem ezt reagálja, Szakma hanem, <laughs> hanem hologaritásos hogy... rendőr uh, -pertú. hanem hogy nekem nem ez a dolgom tehát, hogy ő rögtön elmagyarázza, hogy ő neki nem az a dolga, hogy ismerje annak a munkásságát, akit fölhív. Ő neki, a főnöke azt mondta, hogy hívja fel ezt a telefonszámot, és ezen a telefonszámon, aki fölveszi a telefont, annak mondja ezt és ezt. Tehát, hogy ő rögtön meghivatkozza azt, hogy ő itt nem egy ember, aki tévedhet, Ő itt egy biorobot, ő itt egy automata. Ő itt a rendszernek egy fogaskereke. És ő nem is felelős egyáltalán, és nem is elvárható Nem, hogy nem elvár hogy másképp cselekedjen, ha ő tudta volna, ismerte volna az életművét, ha ő tudta volna, hogy kit hív föl, hogy kinek ajánlja föl ezt a megalázó ajánlatot, akkor ő rosszul végezte volna a munkáját. <gül> Őnek sem vették volna. Nem volt jogosítványa ahhoz, hogy tudja ezt, mert hogyha tudta volna ezt, akkor nem hívhatta volna föl. Ha nem hívta volna föl, őt már innenki ki is rúgták volna. Tehát nem is volt joga ahhoz. Hogy megtegye igazából ő nem tévedett semmiben. Itt valaki más követte a hibát, de természetesen őt most nem tudom a telefonhoz adni, mert nincsen itt. A nevét nem tudom megadni, mert ezzel nem vagyok fel, erre nem vagyok feljogosítva, nincs ez meg ezerszer, tízezer szer ez az élmény, ez amikor a telefon másik végén ott van valaki, aki elkövetett valamit, aminek nem lett volna szabad megtörténni, nekem csak és csak nem felelős, ezt a és nem felelős azért, amit tett. Ő, ő csak valamit végrehajtott, amit valaki utasított neki, de az a, annak a valakinek nincs neve, nincs elérhetősége, nem lehet megnevezni. Hozzátenném, hogy egyrészt a fogaskerékhez tartozó agy exkuzálta magát a csatorna nevében a megfelelő médiumnál, tehát, hogy pontosan tudják, milyen legendáról van szó. Másrészt, válogatsz az interneten, látsz egy kétes minőségű videót, aminek az a neve, hogy frontzenekar, amiről tényleg fogalmad nincs ki, mi, fölhívod a dobost, és visszahív téged az Edda uh, gitárosa. Erre nem biztos, hogy erre a, erre a sportos fogásra én akár én fel volna készülve. Miért exkuzálta magát? Azért exkuzálta magát, mert elkövetett valamit, aminek nem lett volna szabad megtörténni? Vagy azért, mert ez kiderült, nyilvánosságra került, és rohadt kínos volt az RTL klubnak. Nem arról van szó, hogy ő exkuszálta magát, mert valami olyasmi történt, ami miatt őt egy erkölcsi felelősség terheli, azért exzusálta magát, mert az ráiget, és utána próbálta mos mosdatni a mostatni a szent. hogy hogyha ugyanez a telefonhívás megtörténik, de nem írja le senki semmilyen blogon, akkor nem hívja fel hát ez az alapit senki az gyakorlatilag. Hátételezem, nagyon finoman fogalmazol. Kurva élet! Nemhogy feltételezem. Egyébként pedig, egyébként pedig nem érzitek már azt önmagában roppant kínosnak, hogy hívogatják a tehetségeket, hogy léti tehetség, gyere hozzánk tehetségnek, mert nincsenek tehetségeink, ezért meg szeretnénk nézni, hogy hát a te tehetség a Kedves tehetség, te nagyon akarsz berombanni a köztudatba. Nagyon szeretnéd, ha sokan megismernék a te tehetségedet. Te neked, ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy két millió ember előtt fellépj, úgyhogy a jövő héten visszahívnálak ebben az ügyben. Kérlek szépen, hogy addig ez döntsed el, akkor alkalmas a Délután négy óra. Menj az anyádba! Jól értem, hogy, hogy akkor ez egy talán? <gül> Sok SMS-t kaptunk testmozgás témakörben, például. Én folyton azt hallom ismerőseimtől, hogy nincs idejük mozogni. Ez a felnőtt vezője a megette a kutya a házi feladatobat mondásnak. Mm -hmm. mm -hmm. Édesanyja munkájából adódóan egész nap mozog, pihenésképpen kertelt rendezés, pakol. Testvérem programozó, 8 órában a monitor előttül, mikor hazaér, kikapcsolásként leül a gép elé játszani. Nem vagyunk normálisak, kadre fókuszálsz. Én ezt sokáig tagadtam, de már el kell ismernem, hogy bevált. Ez a nagyvárosi módja a testmozgásnak. Nem futni Nézle. kell, messzire, hanem nézni. Az ember nem futó lény, az ember a vándorló lény. Pont erről írnak kutatások, hogy őség nem futottak, hanem gyalogoltak, vándorló életmódot folytattak. Én és is azt gondolom, hogy ez igaz. igaz. Nem véletlen, hogy a hosszú pontosan, az, ami sokkal jobban pontosan, meg, mint a rövid távú. a hosszú futás, ami tényleg egy ilyen farkasügetés, amit az indiánok is csináltak. És nem a a törzs nevében, hanem a költözése a törzsnek, tehát mindenkire vonatkoz, vonatkozott, akár, hogy akár. aki velünk akar jönni a nyugati partra. Tudod, vagy az új világba, vagy a Ágón vagy a Ázsiába, vagy a hidegből, a melegbe, az most jön velünk különben, akkor hát... Itt tábor tábort, és három nap azt múlva ultra, megeszik. Ultra távnak ultratávnak hívnánk. Egyébként a, valahol ott mutkor olvastam, hogy mikronéziában valami 7000 kilométeres hajóutakra úgy néha elmentek. Tehát, hogy így, ezt lehet vizen is csinálni mm. egyébként ezeket az ultratávokat. Mi a helyzet azokkal, akik sem szellemi, sem fizikai munkát nem végeznek? Például celebek, plémétek. Ők, ők valami tartalmassal De próbálnak. Idejel... Hallod, elmondom mi van. Senki háziskodnak a médiában, a borzalmas életüket kiteregetik, hogy uh, kiteregítek azt, hogy ma reggel kiteregettek, tehát ilyen, ilyen érdekfeszítő tényeket, majd este lekapcsolják a mikrofonokat, lehúzzák a redőnyt, kikapcsolják a tévét, kiveszik az aksított mobiltelefonból, és, és írgalmatlanul tartalmas magvas gondolatokat mondanak el egyedül a bezárt space-ban, nehogy meghallja valaki. Hogyha valaki látszódással keres pénzt, akkor az nem látszódással piheni ki ezt. Sötén Tehát, bemegy. hogyha valaki, meg, valaki abból él, hogy látszik, mint mondjuk a modell, meg a playmate, meg, a, meg, a, meg a, az egyéb ilyen, ilyen, ilyen, hát, ilyen fényviszaverő objektum, mint celeb, az egyszerűen lehúzza a redőnyt otthon, és nem látszik, és senkinek, és senki nem látja. És akkor így gyakorlatilag egy így bezárul egy ilyen, egy ilyen sötét térbe. És egy... abban a sötét térben ő így kipiheni magát. Ő magának alkotna a legszívesebben egy fekete lyukat, a nekünk alkotja meg ezt mind, minden nap önmagából. Egy, egy pár szót szól szólaltunk még a sportoláshoz kapcsolódó öltözködésről. Robi, te említetted ezt a tréning ruha, szabadidő ruha, Di ha Na, sem a, tréningruha, ezt a, tréningruha, a tréningruha az a, a 80-as években, már nyilván a 70-es években is e, e, e, divatos, divatos volt, mit jelentett akkor a divat? Szóval, hogy tudjuk jól, hogy a 70-es 80-as éveknek Miért a, a viselete. első. Az már a szabadidőruha. Az már szabadidőruha. A tréningruha a 80-as évek végig tulajdonképpen a rendszerváltással változott valami meg, de már a 80-as években betört már ezekkel a méta termékekkel már betört a szabadidőruha. Tulajdonképpen a 80-as években volt a fordulópont, amikor így kifutott a tréningruha, és betört a szabadidőruha. De mi a különbség valójában? Mert hogy ugye ez a sportviselet. A tréning az a bemelegítő ruha, amit a, a szám megfutása, megúszása előtt levesznek. ide Igen. abban jönnek és ugrálnak, és karköröznek az sportolók Ezt látjuk az olimpián. Is. Na most a szabadidőruha az az, amit nem vesznek le, hanem ők abban töltik a szabadidejüket. az tulajdonképpen arra gyártották nekünk, hogy amikor hazaérsz, uh -huh. akkor vedd le az utcai ruhádat, mert az valaki szerint nem igényes viselet. Én, én soha nem szoktam levenni. Vitatják a házik kabátot és a Hugh Hefner stílus stílust ezek szerint. Igen, mind mind trémétek, mind házi köntös tekintetés. És vegyet föl, föl a szabadidő ruhát, ami abban különbözik a tréning ruhától, hogy nem fényes, nem susogós, hanem kifejezetten ilyen, ilyen holmi, és a fölső, az nem cipzáros, Mert az hanem nyom. tebújós. E Ez képest mi van most? A kiváló futóterebből, a Margit szigetből csináltak egy futóplázát az emberek, ahova megjárathatják a friss futótutcaikat, és a felkarjukra erősített iPhone-juk segítségével haladnak előre, az hajtja őket, és minden nap megnézheted hogy mi épp az aktuális futódivat. Hát így néz ki. Most. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az önkényes mérvadóban Díny és Gerivel, Robival és Horváth Oskárral. Eddig a sportról, mint ö, evolúciós, velünk együtt járó testmozgás igényről beszéltünk. A sportról, mint kontrasztról, hogy aki szellemi munkát végez, az fizikailag kapcsolódna ki, aki fizikai munkát végez, szellemileg ö, kapcsolódna ki. Illetve arról is beszéltünk, hogy a sport ö, úgy épít, ha megfelelő pihenés is tartozik hozzá, hiszen a sport a szervezetnek a sok, és a pihenőidő engedi meg, hogy a sok után azt mondja, hogy hajaj, ez előne forduljon még egyszer, hogy ezt nem bírom ki. Igen. Úgyhogy ez ügyben is még küldhettek a sms resmes, de küldhettek az új témánkban is, ami pedig egy másik része az egészségnek, mégpedig a patikaszerek, a gyógyszerek, a vitaminok, a multivitaminok, a Mindenféle megelőző és utólagos csapások, amelyek miatt a patikákban kigyóznak a sorok, gondolom ennek hatására az emberek pedig egyre egészségesebbek. Nem, éppen ellenkezőleg. Az emberek egyre betegesebbek. De semmi baj, hiszen van rá gyógyszer. Én viszonylag normálisnak tartom magam. Lehet, hogy ezzel mindenki így van, de, de az élet több területén is annak tartom magam, míg másokon nem pont a gyógyszerek kapcsán viszonylag tényleg egy normális álláspontot gondolni képviselni, és egyik nap, még egy tíz évvel ezelőtt, arra azon kapom magam, akkoriban nem szedtem semmilyen gyógyszert, hogy be kéne valamit venni, hogy egy kicsit tegyek valamit az egészségemért. Elfogyott a C-vitamin, én nem tudom micsoda, és mondom, hogy Jézusom Geri, de hülye vagy. Tehát, hogy, hogy Tényleg olyan mértékben jön ez az információ bomba, hogy, hogy állandóan kellene valamit szedni. Magnéziumot, vasat, ilyen-olyan amolyan vitaminokat megelőzési, és, és egyébként, ha pedig elkezdek köhögni, vagy netán lázas vagyok, vagy fáj a fejem, szedni, szedni, szedni, szedni minden minden. Mondjuk egy példa az az, hogyha Belázasodsz, vagy van valami hirtelen jött betegséged, vagy már érzed, ugye van az, az érzés, amikor az ember már így érzi, hogy kicsit fáj a torka, érzi, hogy két nap múlva le fogja dönteni a betegség. Na, ilyenkor aztán azt tanácsolják a gyógyszertárban, hiszen megtanítottak minket a reklámok, hogy kérdezzük meg kezelő orvosunkat gyógyszerészünket, úristenkinek vagy gyógyszerésze senkinek, de mi megkérdezzük. És ő azt mondja, hogy vegyünk be paracetamolt. Most beveszünk Paracetamolt, akkor holnap után nem jön a betegség. És valóban mi elkezdjük ütni magunkat Paracetamol, vagy paracetamolt tartalmú gyógyszerekkel, aminek a következtében két napra rá nem jön a betegség, de két hétre rá vagy három hét múlva újra megkapjuk azt a jelzést a szervezetünktől, hogy megint néhány napunk van arra, hogy bevegyük a paracetamolt, újra megütjük a, a szervezetet 3-4 dózissal, megint lenyomjuk valahogy, lenyomjuk valahova a felszín alá, a betegséget, megint nyerünk két-három hetet, és újra jön valójában, hogyha nem szednénk be azt a paracetamolt, hagynánk a szervezetünket megbetegedni, kifeküdnénk azt a betegséget, azt a, azt a négy napot, vagy azt a egy hetet, vagy azt a két hetet, utána jó eséllyel, megint egy fél évig, vagy egy évig nem támadna újra a betegség. De nekünk nincs időnk a betegségre. A reklámok is ezzel operálnak, nincs idő a fájdalomra, saridon, ugye? Mert hogy a fájdalom az olyasmi amire nekem nincsen időm. És Tehát, minde mindezt arról egy, hogy... egy pilótával ábrázolják, miközben aki kicsit is ismeri a polgári Az repülés kerül sz a szabályait, hogy nem ö, vezethet repülőgépet ö, olyan ember, aki bármilyen gyógyszert szed. Tehát ez, ez így benne van a szabályokban. A tehát a fejfájással persze bekapott gyógyszere biztos, biztos lehet Kétlem, hogy ez pontosan így nem, a, nem hozzá, bármilyen A hozzáállás borzalmas ez a nincs idő a fájdalomra. Úristen! Tehát arról van szó, hogy az evolúció kondicionált minket egy bizonyos működésre. Mi ettől a bizonyos működéstől eltértünk? Ezért most a szervezetünk valamilyen módon erre reagál. De mi nekünk erre nincs időnk. Nincs időnk a szervezetünkre? Nincs időnk a normális működésünkre? Nincs időnk arra, hogy a szervezetünk jelzéseire reagáljunk? Az a szervezet azért jelez, mert te nem pihened ki magad. Az a betegség, az itt és most egy jelzés neked arra, hogy lazítanod kell a... A kantáron, hogy, hogy, hogy pihenned kell, hogy mondjuk két vagy három napra, vagy lehet, hogy egy vagy két hétre ki kell vonnod magadat. Márai Sándor írja a betegségről, hogy a betegség, ez a lázas betegség, amit ismerünk, és ami mindig ilyen köhögés, mindig ilyen nátha, mindig ilyen váladékozás. Miért? Miért a torok, meg miért az ornyálkahártya az, ilyenkor begyullad? Mert ez a szervezet kapuja. Ezen keresztül jut be a szervezetbe a külvilág. Ennek megfelelően ott képződik egy gyulladás. Hogyha ezt, hogyha erre a jelzésre figyelünk, mondja Márai, akkor, akkor megadjuk a szervezetnek azt, amire szüksége van. Ez a betegség nem más, mint a szegény ember riviérája. A szegény embernek nincsen ideje a riviérára utazni, kipihenni magát, írja Márai Sándor. Ezért az evolúció elküldi érte a betegséget. A betegszabadságra küldi. Betegszabadságra küldi, hogy hogy láza, a Végre kiteregedhessen ott Hogy hogy hogy otthon végre kialhassa magát. Mm -hmm. Kipihenhesse magát. Na most a modern ember ebben a helyzetben megfogadja Saridon tanácsát. Nincs idő a fájdalomra. Nincs idő a betegségre. Nincs idő a lázra hanem tovább kell, hanem tovább kell folytatni a megfeszített munkát. Ennek a következményei aztán beláthatatlanok, mert nem adjuk meg a szervezetünknek a lehetőséget arra, amit ő evolúciós Szükségszerűsége nyomán megkövetel. Jó, azért közben maradjunk annyiban, hogy én ezzel a filozófiával nagyon egyetértek, de már itt, mint szakértőt nem tudjuk megidézni. De, én de, nem de nem a múltkor de... elhangzott itt az utazással kapcsolatban, hogy melyik a nagyobb köcsökség. Az, hogy elmész és ott hagyod a gyerekedet három hónapra, mert te Indiában akarsz valamit, izé, goán akarsz táncolni, vagy ha elviszed magaddal a gyereket, ugye előbbi talán a nagyobb sutyoság, de ha egyszer elviszed a két éves gyerekedet, akinek a. Vagy a akár fiatalabb gyerekedet, akinek ami biztos, hogy nagyon jót tenne, az az állandóság. Mégis elviszed Indiába, ne adj Isten túléli azt, amit ott összeszedhet, jó esélye egész életében, elég flottul el lesz. De én híve vagyok a három másodperces szabálynak, hogyha valami leesett a földre, hogy gyorsan fölveszed, nem lesz tőles semmi. De ezeknek tudott, hogy nem igaz a szabály? Tehát Természetesen. Se, de az előbb csak egy apróság, hogy a néz utána, ha érdekel, a, a Cross Air légitársaságnak volt egy mm, szovjet utódállamokból származó pilotákkal, az azzal kapcsolatos nyomozást feldolgozó kiváló dokumentumfilm szól arról, hogy lehet-e vajon e, gyógyszerezve pilótáknak e, vezetnie. Nyilván a, nem. Nyilván a, nem lehet, csak a, kételkedett itt a, a, itt a kolléga. Csak kételkedtem, a kételkedtem, mert az az ember, aki a Spanyolországból indult gépet Németországban utasokkal együtt a hegynek vezette, ő úgy tudom, hogy a légitársaság tudtával kezelés alatt állt Nem igaz, a légitársaság nélkül 42 darab Orvosnál volt, Ök mindig másik orvoshoz ment el, remélve, hogy a uh -huh. látás problémáit, ami egyébként a pszichi és ápótából adottak, ö, ö, tudnak vele valamit kezdeni, félt, hogy elveszti a, a pilóta jogsiát. Tehát itt, itt a Németországban annyira erős az orvosi titoktartásra vonatkozó törvény, hogy egyik orvos sem mert ezt megszegni és jelezni a légitársaságnak, tehát erről senki sem tudott, legalábbis így tudjuk, nincs ezzel ellentétes információ. Szerintem légikatasztrófákban nem biztos, hogy jobb vagy rossz. Szóval arról van szó, hogy, hogy az oszinak a reakciója, erre a márai idézetre, ez nagyon klasszikusan az EU, a, a modern embernek a reakciója. Tehát, hogy, hogy é, é, é, márai az nem orvos, majd egy orvos mondja, tehát, hogy itt egy orvosra van szükség, itt szakvéleményre, tehát mi a szakember véleményét kérjük. A márai véleménye Lényegesen kvalifikáltabb ebben a vonatkozásban, mint egy orvosé. Ez egy sokkal megvilágosabb. Az élet gyorvos... ismeretére van itt szükség, nem az élettani folyamatok ismeretére. De miért ne esetleg egybe egy orvos véleménye egyébként ugyanezzel? Egyébként, Tehát egy, egy orvos nem fog a, mi, a mindennapos náthára, amit vírusok okoznak, és egyébként a vírusok elleni harcban nem sokat segítenek a gyógyszerek. Jelenleg ö, ö, antivirális gyógyszerből nem állunk olyan baromi jól, Óriási dolog, hogy a súlyos mellékhatások, a magas láz és más olyan dolgokban, amik gyerekek és felnőttek haltak bele a múltban, ezzel ellen vannak gyógyszereink. De ez nem jelenti azt, hogy a hétköznapi nátha ellen gyógyszereket kéne szedni. Nekem a kis... nagy probléma az, az, amikor a modern ember a, a, a felmerülő problémára, bármilyen egészségügyi problémára úgy reagál, mintha egy háztartási gép romlott volna el, és szakembert kér. Ide egy szakemberre van szükség, aki megjavítja a dolgokat. Csak hogy ezek organikusak, és a sors. Hogy mondjam, tehát ha valamilyen betegséged vagy valamilyen problémád van, annak egy organikus oka van, nagy valószínűséggel a működésedben, abban, ahogyan, amilyen hát, módon az szervezeted működik. Ez életedet... azért nyilván hülyeség, amit mondasz, hiszen az ember <gül> rengeteg betegséget egyáltalán nem organikus okokból kap el, hanem mondjuk, mert egy, egy másik hiv vagyis vagy egy előtte másik hívfertőzöttel mondjuk együtt volt óvszer Tehát, hogy, hogy nem kell azt gondolni, hogy mindenek organikus oka van, nek ha valaki eltöri a kezét, akkor az nem biztos, hogy bevonzotta. Tehát ez nem egy az irányba el. Az, van... amikor az, Mert Márai amikor... ugyanis nem ezt mondta, amivé egyszerűsíted, és már nem is igaz, szerintem. Márai az azt mondta, hogy a, hogy a beteg ágy az a szegény ember rivi igen, igen, Arról igen. van szó, hogy az a betegség. Kell. Arról van szó, hogy annak a igen. betegségnek organikus oka van, és az adott ember életének és működésének a, a hibás mechanizmusaiból fakad. Na most ha... ez egy ilyen helyzet, az nem olyan, amit egy szakember megjavít. Tehát ez gyógyszerrel nem javítható probléma. Csak a modern ember nem érti azokat a problémákat, amelyek egy kapszulával vagy egy pirulával nem gyógyíthatóak. Nem szereti érteni. Nekem a feleségem sokáig kínai kollégákkal dolgozott együtt, akik nagyon megdöbbenve látták, hogy a, a magyar kollégák csomó mindenre beszednek gyógyszert. És néztek nagy szemekkel. Ugye Kína azért most már nem a harmadik világ, és ők ismerték a gyógyszer fogalmát, és, és mondjuk azt mondták, hogy nagy baj van, súlyos, súlyos gond adódott, miért nem, vagy nem, akkor miért nem mész haza, miért nem pihensz, miért nem alszol. Tehát itt ebben ez a szemlélet van, hogy létezik a gyógyszer, és fontos dolog a gyógyszer, és nagyon fontos a szakember, az orvos, én nem becsülöm le a szaktudását, tudását amikor arra szükség van bizonyos betegségek, bizonyos tünetek, esetében óriási segítséget jelent a gyógyszer, vagy életmentő lehet. Arról van szó, hogy amikor a legjobb módszer a pihenés, a legjobb módszer a, a, a lazítás, a szegény emberi viérája az ágyban fekvés, akkor baromi egyszerűnek tűnik bekapni egy gyógyszer, de ez nem fog valójában segíteni, ahogy mondod is, Robi. Másrészt pedig teljesen félreviszi a problémának a, a felismerését, mert nem az a probléma... Egy, ha elkaptál egy vírust, arra se igazán tudsz bekapni gyógyszert, hiába, hiába egyébként szerintem nem minden esetben organikus az oka, hanem a szervezetnek meg kell adni azokat a körülményeket, hogy le tudja küzdeni azt a vírust. Nekem Na, nagyon kis kedvenc aranyos dolgom a, a Star Trekből. Hogy már mindent legyőzött az emberiség, de a náthát, az nem. azt nem Jó, sikerült. A Náthát azért nem sikerült, mert az nem egy betegség. Tehát arról van szó, hogy az hanem nem egy sok, betegség, hanem egy. Ha, ha, ha, sokféle. De arról van szó, hogy a Nátha az igen igen sok minden okozhatja, és arról van szó, hogy mi akkor is orvoshoz megyünk, ha éppen nem betegek vagyunk, hanem egyszerűen csak kimerültünk és a szervezet egy segélykiáltást küld ho, ö, hozzánk, hogy most pihenni kell. És mi akkor is az orvoshoz megyünk, igen, és akkor is a tablettát kell Na, itt, í, í, itt van a probléma, hogy egyáltalán a felismerése annak, mert mi mindenre instant megoldást akarunk, itt és most, vízben, két deci vízben feloldható, megold, gyors megoldást a problémámra, mert még nincs idő a, a fájdalomra. Még a, is kéne... a gyorsat, tehát a gyors az még jobb gyógyszer. Én azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy ebből kéne, ki, ebből kéne ki gyógyítani az emberiséget. Szerintem az igazi betegség az ez a hozzáállás, ez az attitűd, hogy nincs idő a fájdalomra. Ez ellen kéne nincs a idő a betegségre. Na most igen, ez ellen, hogyha ez ellen végre kihoznának egy tablettát, azt tényleg az gyorsan is a nádha egy tünet, írja Imi. E, igen, igen, egyetértünk, így gondoljuk mi is. A nádha egy tünet, és nem pedig egy betegség, és nem kell vele rögtön orvoshoz futni, meg gyógyszereket beszedni rá. E, itt szerintem arról van szó, hogy az emberek teljesen értető a szeretik egyszerűre venni az életüket. Szeretik azt, hogyha akkor mindent megoldunk gyógyszerrel, akkor mindenre jó a az, hogyha pihenünk, mindenre ugyanaz a megoldás van, és akkor nem kell gondolkozni. Az élet, meg a világ valamiért nem ilyen. Sokkal bonyolultabb. Tökre könnyen előfordulhat, hogy bizonyos dolgok esetében pihenni kell, bizonyos dolgok esetében érdemes gyógyszert szedni, bizonyos dolgok esetében először pihenni kell, aztán gyógyszert kell szedni, és ennek mindenfélek egyéb kombinációja is létezik. Tehát nem, nem, minden olyan dolog, ami egyben, egy igazságban foglalja össze a megoldást, az ugyan sokkal érdekesebb hangzik, mint amit most én mondok. Azonban nem igaz. És kutatjuk ezeket a dolgokat, meg nem vagyunk teljesen tisztában vele. és Az orvostudomány sincs vele tisztában, az én azt szoktam mondani, hogy az orvosi a legjobb tip. Tehát, hogyha van egy súlyos betegség, és valakire hallgatni kell, akkor nyilván meg lehet kérdezni a varrónőt, nyilván meg lehet kérdezni a kömüvest, és meg lehet kérdezni az orvost. És nem biztos, hogy mindig az orvosnak lesz igaza. De ez így elég nagy hülyeségnek hangzik, viszont kérdés. Én értem miről beszélsz. Általában ezt inkább úgy értelmes alkalmazni, hogy megkérdezel három vagy négy orvost, és azok közül az orvosok közül választott ki te azt, akinek azt, a tipjére aki Azt, aki azt mondja, amit te szeretnél hallani. Vagy akár alá a pilóta Amíg valamelyik azt de ezt nagyon sokan csinálják, és ez egy taktika az orvos használatára, mm -hmm. hogy neki van egy elképzelés, hogy mi a betegsége, vagy arra mi a gyógymód, és vagy egyáltalán mit szabadna egy neki, és addig keresi az orvost, mivel az orvos ö, nem exaktan és szigorúan egy számítógépszerűen mond valamit, hanem a legjobb tippet mondja, egy szakmai ha? nagyon felkészült tippet, egy életmentő, nagyon gyakran életmentő tippet, ö, ezért aztán addig keresgél, még meg nem találja azt az orvost, ö, ugye az említett pilota is ő... 42 uh -huh. orvoshoz ment el és ő ő nem, nem kapta meg. Ő nem megoldást, vagy hogy is mondjam, nem ö, kutatja a probléma forrását, hanem... Meg van a megbizonyítja az, az általa vért tézist. Úgyhogy én pont azt mondom, hogy választa ki az ember azt az orvost, akiben bízik. Ha nem bízik már benne, akkor oké, menjen át másikhoz, de hogyha valaki tizedik orvoshoz megy, akkor kezdjen el gyanakodni itt valami egész e, másról van szó. Poszi? E, in Intettél nekem valamit, de akkor én e, intek inkább a hallgató felé, aki azt mondja, hogy most voltam orvosnál, a kérdésemre a nőklapja káfét googlista. Ez nem tudom igaz, egy hol hangzik. Valaki ha azt írja, hogy terhes vitamin már a terhesség első napjától felkészül a szex vitamin, a szex első napjától gondolom. A terhes vitamin például olyan dolog, hogy legjobb tudomásunk szerint a már teherbeesés előtt vagy annak nagyon korai fázisában szedett folsav, én nem vagyok orvos, tehát lehet, hogy hülyeséget mondok, az bizonyos egyébként csak egy szűk körét azoknak a betegségeknek, amelyek magzati korban feléphetnek, azt hiszem a nyitott gerinzet, lehet, hogy hülyeséget mondok, azt meg tudja előzni. Egy szűk körét egy, egy, egy szűk betegség csoportnak. Nyilván ettől mindenki beparázik gyorsan, és akkor elkezdi szedni a vitamint, és tulajdonképpen nem baj, hogyha valaki ezt szedi, csak az tény, hogy hogy mondjuk különösen a kismamákra olyan iparág épül rá, hogy lehúzza őket mindenféle szerek, a kisgyerekek kapcsán lehúzza őket, hogy az egész az, ezen eszméletlen. De azt és is nagyon értjük, hogy vannak bizonyos szerek, amelyeket nem a betegség után, hanem előtt az van, ellen kell bemenni, és ha ezt nem teszed meg, akkor 100-ból 49-szer meg fogsz dögleni. És az a baromi nehéz, hogy nincs az embernek igazán jó lehetőség arra, hogy ezeket folyamatosan felmérje, hogy okosabb legyen a reklámoknál és a gyógyszergyártóknál. Tehát nagyon nehéz, én, én elfogadom, hogy a modern embernek nagyon nehéz dolga van, és nem olyan könnyű eligazodni, és kell ebben energiát belefektetni, és nem csináljuk jól, én se csinálom feltétlenül jól. De van olyan betegség, és van olyan ember, aki nem azért megy el 10 orvoshoz, vagy 12 orvoshoz, mert egyik orvos se azt a gyógymódot ajánlja neki, amit ő szeretne követni. És azért keresi. Van. van olyan, aki azért megy el 10 vagy 12 orvoshoz, mert a 10. és a 12. is, meg a 15. is azt mondja neki, hogy erre a problémára nincs megoldás, és, és nem nincsen lehet, magyarázat, de Robi, Nem lehet, nem hogy van lehet gyógyíthatatlan, de nem lehet, hogy vannak. Pont én az azt gondolom, orvostudományom... hogy vannak hogy vannak, vannak, azt gondolom, hogy lehetséges, hogy vannak gyógyíthatatlan betegségek, de, de vannak olyan betegségek, amelyek nem gyógyíthatatlanok, csak 35 orvoshoz kell elmenni, hogy a 36. az meg tudja, gyógyítani. És én azt gondolom, hogy ezt viszont nem szabad feladni. Nekem van egy barátom, akinek pikely van, 12 orvosnál volt vele, mind a 12 azt mondta, hogy ennek pszichoszomatikus oka van, mert nem találta meg rá a magyarázatot, de és tudod, ez a de csori De, hallgulj, kártya, de, de hogy mondtam, miért mondta volna ezt? Mert akkor ezt hazudta nekem. Hát jó? jó? Tehát akkor ezt hazudta nekem, Megint... az illető, akinkelsömöre van, hogy neki azt mondta az orvos, hogy, hogy, hogy, hogy pszichoszomatikus oka van az a lényeg, hogy ő. Több éve küzdködik ezzel a betegséggel, elment vagy 8 vagy 12 orvoshoz, és mi, mindegyik orvos azzal küldel, hogy ennek nincsen magyar. még mindig nem gyógyult hát, meg. Szeretnék, szeretnék ez, megidézni kettősort, amit feladta. olvastam valamikor. Nem, feladta, a következő, az gyógyít, következő a következőképpen hangzott. Figyelünk. A, a Bikkel sömörről, mintha arról olvastam volna, hogy a bárányhimlő okozta a kocskán. Az akkor jó, tehát... akkor megint teljesen mindegy, hogy mi, mire végződik. De azt mondja, hogy minél inkább később hordott ki, annál nagyobb az esélye annak a valamilyen sövörnek, és attól egyszerűen nem szabadulsz meg az életben. De ez egy más, de... tehát ez két jó, tök, okay. tök külön betegség, csak az után elő. Robi, de... azért tudom, mert tökéletlenül nekem húsz éve van, és én is elég sokat jártam ez ügyben orvosokhoz. Ez egy eléggé bonyolult és összetett betegség, ami legjobb tudásunk szerint nem gyógyítható. Egy csomó minden lehet a tüneteit csökkenteni, és, egy, és bizonyos esetekben elmúlik de ez nagyon ritka. Nem, arról van szó, hogy az orvostudany az az egyetlen egy olyan megközelítés, aki be szokta vallani, hogy valamire nem tudja a választ. Én egyébként soha nem hallottam még az bőrgyógyásztól, hogy ennek pszichoszomatikus okai vannak. Én azt hallottam mindig, hogy ez egy autoimmun típusú betegség. Tehát ez én, én... De úgy tűnik, hogy elég nagy a nyomás az orvosokon, hogy valami magyarázatot adjanak. De a betegek mondja... van ez a nyomás, mert a beteg mindenképpen tudni ezt. Nem tudom, én nem ezt tapasztaltam, lehet, hogy máshogy is fordultam az orvoshoz, elképzelhető, hogy én nem, nem tudom miért én egyszer sem hallottam ezt, de azért elég sokat olvastam, és több orvosnál is voltam, amikor nem azért, mert változtatni akartam, mert mondjuk elköltöztem. És az a helyzet, hogy eléggé konzekvensen ugyanazt mondta mindegyik, és őszintén szóval a tudomány, az orvostudomány az, amelyik szemben a kuruzslással tudja azt mondani egy dologra, hogy nincs rá gyógyszerem. Vagy van rá gyógyszerem, de súlyos a mellékhatása. Ugye vannak, most nem akarok belemenni ebbe a konkrét betegség, itt is vannak olyan megoldások, amelyek lehetnek és stb. stb. Azt akarom csak mondani, hogy ezt egy kuruzsoktól sosem fogod hallani, hogy ennek itt súlyos mellékhatásai lesznek ennek a nem tudom minek. Azt sem fogod hallani, hogy ott nincs megoldás. Hatása, hatása sincs, azért de, nincs mellékhatása. De azt sem fogod hallani, hogy nincs megoldás, hogy erre nincs gyógyszer, hogy ezt nem tudjuk. És ezt kutatjuk, nagyon igyekszünk, de vannak kísérleti gyógyszerek talán esetleg, de nincsen megoldás. És szerintem én ezért bízom az orvostudományban legjobban, mert tud ilyet mondani. Kaptunk SMS-eket tele hatóanyaggal, azt írja az egyik, hogy azt kérdezi, valódi hatóanyaggal rendelkező gyógyszer működhet placebóként? Hát, hogy a fenében nem működhetne? Mind úgy is. Robin barátom mondta nekem, aki itt most mellettem, minden gyógyszer placebó, de nem minden placebó gyógyszer. Tehát ő minden gyógyszer, amiről elhiszed, hogy működik, az akár a placebó hatás miatt segített, csak hogy van itt egy trükk. pedig a fordított placebo hatás, amit úgy lehet elképzelni, hogy a nénike megveszi vagy megkapja a vérnyomás csökkentő gyógyszert, de ő gondosan elolvassa előtte a használati utasítást, ami a gyógyszerek esetében elsősorban a mellékhatásokról számol be, és még mielőtt bevenné, hatalmas vérnyomás emelkedésben van része. Én magam is bevallom, jártam így, amikor el kellett kezdenem szedni egy olyan gyógyszert, ami egy tökre nem erős hatású és és, és olyan, amit akár mindenkinek fölírhatnának szinte megelőzési célból, azt, amikor először bevettem és elolvastam a leírást, én egyszerűen rosszul lettem tőle, pedig nem is vagyok annyira ilyen típusú ember, vagy gondoltam ezt eddig a pillanatig, De ez, az érdekes, ez az érdekes, hogy a, a, a gyógyszer rendes hatóanyaga az biológiai felszívódással hat, viszont a placebo az meg olvasással hat. Két megfigyelést szeretnék megosztani veletek. Az egyik az amerikai reklámokra vonatkozik. Ott a televízióban úgy vettem észre, hogy bizonyos nálunk vénykötelesnek gondolnám típusú gyógyszereket. Gond nélkül lehet reklámozni a tévében. Lehet, hogy hülyességet mondok, de konkrétan gyógyszernek tűnik. Tehát nem az az ártalmatlan valami, hogy bemész mm -hmm. aztán most fáj a fejem, vagy nem, hanem hát itt konkr a, konkrétan... A, a gyerekeknek adandó pszicho, pszichológ nem, nem tudom, helyes kifejezésen és az orosik kifejezése, mert pszichés működésbe beavatkozó gyógyszereket ö, propagálnak, hogy azt csak adjuk persze az aktív gyereknek, mm -hmm. a hiperaktív a másik gyereknek. Működik a működik ennek Egy egész generációt. Van erről egy... Van egy a erről gondol, egy jó dokumentum, film, ö, Azt hiszem az a címe, hogy War, uh, war Against, war against uh, School. Talán valami ilyesmi uh. Uh -huh. valami ilyesmi a címe, nem, nem, egyszer láttam, és elő fogom egyszer keresni, mert, mert kéne tudnom a címét, nagyon szóval, jó. A, szóval az amerikai gyógyszerreklámok között vannak olyanok, amelyek mondjuk időskori ö, gyógyszerekről szólnak, elég kemény hatású gyógyszerek, ezért a mellékhatásaik között is más, súlyosabbak léphetnek fel, és ugye úgy néz ki, hogy mondjuk, hogy a reklám ö, a spot az mondjuk 40 másodperc, abból 15 másodpercük van, hogy elmondják, hogy mi a hatás, és 25 másodpercig kötelezően fel kell sorolni a lehetséges mellékhatásokat. Eközben egy hosszú kutya a szemben napsütésben átugrik a kamera előtt, a nagypapa fut utána Mindent az Tehát így látod ezeket a boldog képsorokat, hát ha nem hallod, hogy eközben a háttérben azt mondja, hogy mellékhatásként felmerülhet halál, végtag és megvakulás, hajhullás, és még egy halál, mindenkinek a halála, még egyszer ugyanez a betegség, és sorolják a borzalmakat. Az a, az a legtöbb, amit tehetsz magadért, hogy, hogy maximalizáld a hatást, és minimalizáld a mellékhatást, az az, hogy nagyon jól értesült vagy a gyógyszerbevételekor a hatásról, és egyáltalán nem tudsz Igen, a mellékhatásról. a placebo mellékhatást nem veszed be. Hát pont az a lényeg, hogy mert ilyen módon beveszed a hatóanyagot, beveszed a placebo gyógyszert, viszont nem veszed be az antiplacebót, a mellékhatás placebót, Tehát én, hogyha javasolhatunk nektek valamit kuruslókként akkor az az, hogy legyetek mindig nagyon pontosan tisztában a gyógyszer hatásával. Ha esetleg a szedés feltételeivel, hogy égyomorra, vagy alkohollal pontosan. kell beszedni. Igen, vagy, Igen. Vagy vagy és, és ne értesüljetek és, és a, a mellékhatásokról, és, a, és ami meg a, a konkrét tételes hatóanyag felszívódás, az már csak a habatortán. Igen, a a, egy nagy, ad, mintha az ellenjavalló Résznél lenne szó arról, hogy mikor neved be ezt a gyógyszert, és nem pedig a mellékhatásoknál. Az egy két külön De fejezet. Ha nem vagy jól, akkor olvasd el, De, hogy persze, milyen mellékhatások persze, persze. vannak Kérj meg valakit a környezetedben, hogy ő tegyen meg. Legyen még mindenkinek. Ha el, hogy köztük van-e ez. Nem hogy akkor hoz neked végig kell olvasnod, és akkor értásul a többékhatásra vigyáztál. Mindenkinek legyen egy mellékhatás akiben egymás gyógyszerét tudjátok, hogy azért kellene dupla kísérletek a kísérletek, mert az sem elég. Hogyha vak, a beteg nem az orvos tudja, sem az orvosnak tudja. se Aha. szabad tudni, mert még az orvosnak a viselkedése is közvet, közvetett És ilyen vágó úrként működik az orvos, és akkor a doktor úr, az enyém a placebo, vagy a nem? Hát nem tudom, de hideg. Ne, felhívhat valakit, és megkérdezheti. Azt írja az egyik sms nagyon tetszett az SMS, azt mondja, csak a végét idézem, mert hosszabb, hogy tehát van olyan ember, aki azt hiszi, hogy milyen rendesek a reklámozók, akik előre a reklámban figyelmeztetnek, hogy mi lesz a bajod. <gül> Nagyon jó, ördögi, Jaj, felfogadatlan de. butasság az SMS író a, a, a, másik, a másik észrevételem az, az azzal, a, az, azzal a, a kis kitétellel kapcsolatos, ami a, a gyógyszer és Étrendkiegészítés, hasonló reklámok végén hangzik el, ugye ez a keresse fel kezelőorvosát kezelő vagy gyógyszerészét, és ezt olyan reklámok végére is odaggatják, lehet, hogy rájuk is vonatkozik a szabályozás, ami közel nem gyógyszer, és nemhogy mellékhatása, de hatása nem, sincs. Csak, ami, nem, csak szerintem gyógyszerek. Csak sőt, gyógyszerek. van az a fajta, amikor nem gyógyszer, hanem ilyen álgyógyszer, és akkor le, a lehet, nincsen. Le, jó, jó, akkor a mondja, a, a az... gyógyszer alkalmazása hagyományos, nem tudom, mi alapul van, ez a másik fajta szöveg. Ne, nem fogom tudni pontos, mm -hmm. pontosan egyébként idézni, de ezért mindig le vagyok a kiváló SMS-nél, nem tapasztaltátok azt, hogy vannak olyan betegségek, amelynek a létezéséről pusztán a reklámokból értesültetek, majd elkezdtétek tapasztalni magatokon. Elkezdtetek gyanakodni, hogy nem lehet, hogy nekem akkor az van, vagy hogy elolvastok egy Wikipedia szócikket, tipikusan az agytumorról, és azonnal diagnosztizáljátok magatok. majd nem Szótos, hogy nekem ez van nekem? Bajom Egy babos, de egyébként, etikus a gyógyszerreklám? Most úgy, ahogy van. Tehát most így, így, én azt gondolom, hogy úgy általában a reklám intézménye nem kifejezetten etikus, de a gyógyszerreklám, én úgy gondolom, hogy halmozottan etikátlan. Tehát én, én, én azt gondolom, hogy a gyógyszerreklám... Szemben a szerencsejáték egész Természetesen a szerencsejáték és az alkohol reklámmal. A gyerekeknek szóló reklámmal. Kifejezetten a gyerekeknek szóló a reklámmal. Egy olyan szelvény, amit megvehetnek a gyerekek, de csak 14 év alatt, uh -huh. és minden harmadikra egy feles nyernek. És am amelyik nem nyert, az drogot kap, vagy szerencsejátékozhat még egyet. Mindannyian így nagyon jól értesültek vagyunk arról, hogy milyen betegségek vannak, és hogy azokra milyen gyógyszerek alkalmazhatóak. Ez a, ez a jól értesültségünk, én úgy gondolom, hogy még a körmünkre Éghet. A feladatunk az az lenne, hogy. hogy Körömgomba szerek, nem. Nem. Nem, a, nem, a feladatunk az az lenne, nem az lenne, hogy minél jobban és gyorsabban és hatékonyabban meggyógyuljunk, hanem az, hogy maradjunk egészségesek. Én azt gondolom, hogy az lenne a jó, meg az lenne a feladat, hogy ne legyünk betegek, és hogy minél ö, evolúcióbarátabb módon éljünk. Ez nem azt jelenti, hogy úgy éljünk, mint az erdei vadak, hanem hogy úgy éljünk, ahogyan a modern életet megelőző sok százezer év alatt éltünk. Vagy a biológiai determinációinkat figyelembe véve. Pontosan, minél inkább olyan módon éljünk. Tehát a, a feladat, minél kevésbé... Inkább van éljünk, mint az asztékok. Minél kevésbé modern módon élni. Szerintem az a feladat. Minél kevésbé modern módon, tehát hogyha valaki mondjuk nagyvárosban él, költözzön kisik kis, talán egy kicsit kisebb városba. Csak talán egy, be. Talán egy kicsit kertvárosba, igen, kevésbé járjon be. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy a modern élet, kifejezetten a modern élet az, ez a fajta életmód, ami nagyon idegen attól a több százezer évtől, amit az ember a bolygón töltött azt megelőzően. És amúgy és... használjuk az áldásait, amikor ott kint élünk a természetben, és nagyon betegek leszünk, akkor szedjük be a megfelelő gyógyszerek. Világos, világos, csak én azt gondolom, hogy alapvetően a betegség, alapvetően az életen keresztül, az életmódon keresztül, és semmiképpen sem a betegség tünetein keresztül gyógyítható. Na szóval kért kérte, hogy fel az SMS-t, azt írja, az SMS ünk én is pikkelyse vagyok, szintén pszichoszomatikus az orvosok szerint. Állítólag a bőrréteget túl gyorsan cserélődik, mert így védekezik a szervezet a külvilági hatásokkal szemben. Benne van a betegség nevében pikkelyt növelsz, egy páncélt, és akkor kevésbé tudnak bántani. Ez egy ilyen, most, ilyen vulgár, vulgár frajdista. Frajdista. Igen, Magyarázat. igazság szerint. Tökéletes, hogy én sosem kaptam meg ezt a véleményt, és gondolkoztam, hogy miért. Egyrészt azért, mert én sosem kérdeztem meg az orvost, hogy mitől van. Tehát nekem van több olyan problémám is, ami az élet során előjött voltam, mert műtöttek is, azt sosem jutott eszembe, hogy azt kérdezem, hogy ez miért van. Ezt én úgy gondoltam, hogy ez természetesen az embernek vannak időnként hibás működései. Hány Mi... orvos mondaná erre azt, hogy mert megérdem lett a személy? Na most neki ezt mondták, hogy szívoszomatikus, aztán eszembe jutott, azt nekem is mondták, hogy gyakran kiváltja valamilyen ö, trauma, ami lehet egy betegség, lehet egy trauma lehet egy fog, sok minden lehet, és lehet valóban pszichoszomatikus, hogy, hogy a szervezet védekezne, igen, védekezik, az immunrendszer valóban védekezik, és erről szól ez a betegség. És, uh, jó, és jó eséllyel külső dolgok ellen védekezik, hiszen vagy belső, vagy külső, hát ennek igen. legalább 50 igen. a különzik, inkább több mint, a, Na több most mint 50%. Ha belegondolsz egyébként, ez mennyire menő uh, gén vagy működés a szervezetben, hogy ezek szerint akár bármelyikünk ha olyan körülmények indokolnák, akkor pikkeit növesztene még abban az életében. Egyébként nem jár velem. Az, az, az autoimmun egy, egy csomó fajtája van, és mindegyik arról szól, hogy túlpörög az immunrendszer, és ami egyébként jól jönne, azt túlpörgeti. Viszont nekem az a tanulság ebbe, hogy ne várjuk az orvosoktól, hogy feltétlenül mindent meg fognak magyarázni, és ha egy bőrgyógyászt arra kényszerítünk, hogy magyarázzon meg egy ő pontosan értett mechanizmusú betegséget, mert most már ott tartunk, hogy tudjuk azt a három gént, ami öröklődik, és a ha mind a három megfelelően áll, akkor igen, előjön ez az autómium probléma, de akkor is csak bizonyos esetekben, mert nem jön elő a hajlamnál mindig. Most arra kényszerítjük azt a szerencsétlen orvost, hogy adjon egy rövid, egymondatos, hárommondatos, kétbekezdéses magyarázatot. És mit mond? Azt, hogy hát valami történt, igen, bizonyára. És az orvost arra kényszerítjük, hogy hülyeséget mondjon, ha nem fogadjuk el azt az egyszerű tényt, hogy nem tudjuk az okát, hogy rengeteg mindennek a világegyetemben nem ismerjük, és talán lesz olyan, csomó, is ismerhetjük az okát. Amikor az orvostudomány pengéje, szike kicsorból, akkor az orvosnak van két lehetősége. Az egyik az az, hogy megvallja, hogy kicsorbult a penge. Ezt nem teheti meg. Ezt olyan kulturális nyomás nem teheti meg. A másik lehetőség, amiben általában ezek a páciensek, akikről beszéltél, belekényszerítik őt. Az, az egész az az, orvostudomány, a társ, minden. minden. Az, az az, hogy menjen vissza természetgyógyászba. És mondja Again. azt, hogy hát ez egy pszichoszomatikus probléma, Igen. ami elsősorban azért van, mert te a külvilággal szemben növesztesz egy pikkejt, védekezel, de ez bármire lehet mondani. Persze. Azért vagy dagat, azért van a zsírréteg Persze. rajtad, mert a, a, a külvilággal szemben te így védekezel, így hárítod el a világot magadtól, stb. stb. Persze, ez nagyon sok mindent meg lehet ilyen módon magyarázni, és amikor meggyógyulsz, akkor nyilván ö, már, a, már a, a, az előzetes diagnózishoz gyártjuk, le. az utólagos magyarázatot, sikerült megharcolnod a világgal, és leadtad a súlyfölösleget. Megszűnt lám, megszűnt a pikkelysömör, Gerikém, ahogy megtanultál a világgal bánni, ahogy megbarátkoztál a külvilággal, rögtön lejöttek a például, pikkelyek, ha meghalok, nem kell Például nem Például meghalok, az a legnagyobb barátság lesz a természettel. Egyébként pedig nekem valahogy az egy követendő elv, hogy keressük a magyarázatokat, Próbáljunk minél többet belőlük megtudni, és valahol az a következő lépés, hogy fogadjuk el, hogy egy csomó esetben pedig nincs magyarázat. Köszönjük a figyelmeteket, nem maradt más hátra, mint boldog húsvétot kívánni nektek. Jövő hét kedden újra itt leszünk, ez volt az önkényes mérvadó erre a hétre. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.